Capitolul 3. Percepția inocentă. Ispășire fără sacrificiu. Înainte de a dispărea și ultima rămășiță de frică asociată cu miracolele, trebuie lămurită o altă chestiune. Nu răstignirea a stabilit ispășirea, ci învierea. Mulți creștini, sinceri, au înțeles greșit. Cei liberi de credința în carență nu ar face o asemenea greșeală. Dacă vezi răstignirea dintr-un punct de vedere răsturnat, pare că Dumnezeu l-a lăsat și chiar încurajat pe unul dintre fiii lui să sufere pentru că acesta era bun. Această interpretare deosebit de nefericită, evitată din proiecție, i-a condus pe mulți la o cruntă frică de Dumnezeu. Asemenea, concepte antireligioase pătrund în multe religii, dar un creștin adevărat ar trebui să se oprească și să se întrebe cum se poate. Chiar să fie Dumnezeu în stare de un gen de gândire despre care propriile cuvinte au spus clar că e nedemn de fiul său? Ca întotdeauna cea mai bună apărare e să nu ataci poziția altuia, ci să protejezi în schimb adevărul. Nu e înțelep să accepti un concept dacă trebuie să răstorni un întreg cadru de referință ca să-l justifici. E o procedură dureroasă în aplicațiile ei minore, dar extrem de tragică pe scară mai mare. Persecuția are deseori ca rezultat o încercare de a justifica teribila percepție greșită că Dumnezeu însuși și-a persecutat Fiul în folosul mântuirii. Până și cuvintele sunt lipsite de înțeles. A fost o greșeală deosebit de greu de învins pentru că, deși greșeala în sine nu e mai greu de corectat decât oricare alta, mulți nu au fost dispuși să renunțe la ea datorită valorii ei proeminente ca mecanism de apărare. Într-o formă mai atenuată, un părinte spune, mă doare mai tare decât pe tine și se simte disculpat că și-a bătut copilul. Poți să crezi că tatăl nostru chiar gândește așa? E atât de esențial ca toată gândirea de acest fel să fie înlăturată încât trebuie să ne asigurăm că nu mai rămâne nimic de genul acesta în mintea ta. Nu am fost pedepsit pentru că tu ai fost rău. Lecția total blajină pe care o predă ispășirea se pierde dacă e întinată sub orice formă de acest gen de distorsiuni. Afirmația a mea este răzbunarea, zice domnul, e o percepție greșită prin care cineva își atribuie relele din trecut lui Dumnezeu. Relele lui din trecut nu au nimic de a face cu Dumnezeu. Nu el le-a creat și nu el le menține. Dumnezeu nu crede în răsplată, nu așa creează mintea lui. El nu îți pune la socoteală faptele rele. E posibil oare să mi le pune la socoteală mie? Fi foarte sigur că recunoști cât de imposibilă e această supoziție și cât de total rezultă din proiecție. Acest gen de greșeală se face răspunzător de o mulțime de greșeli aferente, inclusiv de convingerea că Dumnezeu l-a izgonit pe Adam și l-a scos cu forța din grădina Edenului. Și tot de aceea poți să crezi, din când în când, că te îndrum greșit. Am depus toate eforturile să folosesc cuvinte aproape imposibil de denaturat, dar e mereu posibil să sucești niște simboluri dacă vrei. Sacrificiul e o noțiune total necunoscută lui Dumnezeu. Ea provine numai din frică, iar cei cărora le e frică pot fi cruzi. Sacrificiul de orice fel e o încălcare a imperativului meu să fiți milostiv după cum e de milostiv și tatăl vostru din cer. Le-a fost greu multor creștini să-și dea seama că li se adresează lor. Profesorii buni nu terorizează studenții. Să terorizezi înseamnă să ataci, iar asta duce la respingerea celor oferite de profesor. Rezultatul e eșecul învățării. Mi s-a spus corect mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, dar cei ce reprezintă mielul ca apătat de sânge nu înțeleg ce înseamnă acest simbol. Înțeles corect e un simbol foarte simplu care vorbește de inocența mea. Lupul și mielul șezând împreună simbolizează faptul că puterea și inocența nu sunt în conflict, ci trăiesc firesc în pace. Fericiști cei curați cu inima că aceia vor vedea pe Dumnezeu. E un alt fel de a spune același lucru. O minte pură cunoaște adevărul și asta e puterea ei. Ea nu confundă distrugerea cu inocența pentru că asociază inocența cu puterea, nu cu slăbiciunea. Inocența e incapabilă să sacrifice ceva pentru că mintea inocentă are totul și face tot posibilul să își ocrotească întregimea. Ea nu poate proiecta, poate doar să cinstească alte minți, cât cinstea e salutul firesc pe care îl dau cei cu adevărat iubiți celor care sunt ca ei. Mielul ridică păcatele lumii în sensul că starea de inocență sau de grație este o stare în care înțelesul îi cât se poate de evident. Ispășirea nu e cât uși de puțin ambiguă, e cât se poate declară pentru că există în lumină. Doar încercările de a învălui în întuneric au făcut-o inaccesibilă celor care nu aleg să vadă. Ispășirea însăși nu emană decât adevăr, ea este de aceea chintesența inofensivității și revarsă numai binecuvântare. Nu ar putea o face dacă nu s-ar naște exclusiv din perfectă inocență. Inocența e înțelepciune pentru că e inconștientă de rău, iar răul nu există. Dar e cât se poate de conștientă de tot ce e adevărat. Învierea a demonstrat că nimic nu poate distruge adevărul. Binele poate rezista la orice formă de rău, după cum și lumina spulberă orice formă de întuneric. Prin urmare, ispășirea e lecția perfectă. E demonstrația finală că toate celelalte lecții pe care le-am predat sunt adevărate. Dacă poți accepta acum această singură generalizare, nu va mai trebui să înveți din multe lecții mai mici. Dacă o crezi pe aceasta, ești liberat de toate greșelile. Inocența lui Dumnezeu e adevărata stare a minții fiului său. În această stare, mintea ta îl cunoaște pe Dumnezeu, căci Dumnezeu nu e simbolic, el este fapt. Cunoscându-i fiul așa cum este, realizez că ispășirea, nu sacrificiul, e singurul dar cuvenit altarului lui Dumnezeu, unde nu și are locul decât perfecțiunea. Ce înțeleg ce inocenți, e adevărul. Iată de ce altarele lor sunt de-a dreptul radioase. Miracolele ca percepția adevărată am afirmat că noțiunile de bază la care se fac referiri în acest curs nu cunosc grade. Anumite noțiuni fundamentale nu pot fi înțelese în termeni de opuși. E imposibil să concepi lumina și întunericul sau totul și nimicul ca posibilități conjugate. Sunt total adevărate sau total false? E esențial să realizezi că vei avea o gândire eratică până nu iei un angajament ferm față de unul sau altul. Un angajament ferm față de întuneric sau nimic e imposibil însă. Nu s-a mai pomenit cineva care să nu fi perceput un strop de lumină sau un strop de ceva. Nimeni nu e, atunci, în măsură să nege total adevărul, chiar dacă și închipuie că poate. Inocența nu e un atribut parțial. Ea nu e reală până nu e totală. Cei parțial inocenți pot fi tare nesăbuiți uneori. Inocența lor devine înțelepciune doar când devine un punct de vedere cu o aplicație universală. Percepția inocentă sau adevărată înseamnă că nu percepi fals niciodată și vezi adevărat întotdeauna. Mai simplu, înseamnă că nu vezi niciodată ce nu există și vezi întotdeauna ce există. Când îți lipsește încrederea în ce va face cineva, îți arăți convingerea că nu e în mintea corectă. Acesta nu e nici de cum un cadru de referință bazat pe miracol și are pe deasupra efectul dezastros de a nega puterea miracolului. Miracolul percepe totul așa cum este. Dacă nu există decât adevărul, vederea bazată pe mintea corectă nu poate vedea decât perfecțiune. Am spus că numai ce creează Dumnezeu sau ce creezi tu cu aceeași voie are existență reală. Iată atunci tot ce pot vedea cei inocenți. Ei nu suferă de percepție distorsionată e frică de voia lui Dumnezeu pentru că ți-ai folosit mintea pe care el a creat-o după chipul și asemănarea minții sale ca să creezi greșit. Mintea poate crea greșit numai când nu se crede liberă. O minte încătușată nu e liberă pentru că e posedată sau reținută de ea însăși. De aceea e limitată și voința nu e liberă să se afirme. A fi una înseamnă a fi de o minte sau voință. Când voia fiimii și a tatălui sunt una, acordul lor de plin este cerul. Nimic nu poate birui un fiu de-a lui Dumnezeu care își încredințează spiritul în mâinile tatălui său. Făcând asta, mintea se deșteaptă din somn și își aduce aminte de creatorul ei. Tot sentimentul separării dispare. Fiul lui Dumnezeu face parte din sfânta treime, iar treimea însă și una singură. Nu există nicio confuzie între nivelurile ei, căci sunt de o minte și de o voință. Acest scop singular creează o integrare perfectă și stabilește pacea lui Dumnezeu. Viziunea aceasta însă nu poate fi percepută decât de cei cu adevărat inocenți. Având inima curată, inocenții apără percepția adevărată în loc să se apere pe ei de ea. Înțelegând lecția ispășirii, sunt lipsiți de dorința de a ataca și de aceea văd adevărat. Iată ce vrea să spună Biblia prin când se va arăta el sau când va fi perceput noi vom fi asemenea lui fiindcă îl vom vedea cum este distorsiunile se corectează retregându-ți credința în ele și investind-o doar în ce e adevărat nu poți face adevărat neadevărul dacă ești dispus să accepti ce e adevărat în tot ce percepi îl lași să fie adevărat pentru tine Adevărul înfrânge toată greșeala, iar cei ce trăiesc în greșeală și în gol nu își pot găsi niciodată o mângâiere de durată. Dacă percepe adevărat, anulezi simultan percepțiile false din tine și din alții, deoarece îi vezi așa cum sunt, le ofere acceptarea adevărului lor ca să îl poată accepta și ei. Iată vindecarea pe care o induce miracolul. Percepție versus cunoaștere. Am insistat până acum pe percepție și am vorbit foarte puțin despre cunoaștere. Motivul e acela că, înainte de a putea cunoaște ceva, trebuie redresată percepția. Să cunoști înseamnă să ai certitudine, incertitudinea înseamnă că nu cunoști. Cunoașterea e putere, fiind certă, iar certitudinea e forță. Percepția e temporară. Ca atribut al credinței în spațiu și timp, ea se supune fie fricii, fie iubirii. Percepțiile false provoacă frică, percepțiile adevărate stârnesc iubire, dar niciuna dintre ele nu aduce certitudine pentru că întreaga percepție variază. Iată de ce nu e cunoaștere. Percepția adevărată stă la baza cunoașterii, dar cunoașterea e afirmarea adevărului și depășește toate percepțiile. Toate dificultățile tale vin din faptul că nu te recunoști, nu-ți recunoști fratele, nici Dumnezeul. A recunoaște înseamnă a cunoaște din nou, sugerând că ai cunoscut înainte. Poți să vezi în multe feluri, pentru că percepția presupune interpretare, ceea ce înseamnă că nu e de plină sau consecventă. Miracolul, fiind un fel de a percepe, nu e cunoaștere, ci răspunsul corect la o întrebare, deși când cunoști nu pui întrebări. Punerea iluzilor sub semnul întrebării e primul pas în desfacerea lor. Miracolul sau răspunsul corect le corectează. Deoarece percepțiile se schimbă, dependența lor de timp e evidentă. Felul în care percep la un moment dat determină ce faci, iar faptele trebuie să se petreacă în timp. Cunoașterea e veșnică, certitudinea neputând fi pusă sub semnul întrebării. Cunoști când ai încetat să mai pui întrebări. Mintea care pune întrebări se percepe în timp și caută de aceea răspunsuri viitoare. Mintea închisă crede că viitorul și prezentul vor fi la fel. Se stabilește astfel o stare aparent stabilă, care e de obicei o încercare de a contracara frica subiacentă că viitorul va fi mai rău decât prezentul. Această frică inhibă orice tendință de a pune întrebări. Viziunea adevărată e percepția firească a vederii spirituale, dar e tot o corecție și nu un fapt. Vederea spirituală e simbolică și de aceea nu e un instrument de cunoaștere. Ea este însă un mijloc de percepție corectă, ceea ce o aduce în domeniul propriu miracolului. O viziune a lui Dumnezeu ar fi mai degrabă un miracol decât o revelație. Faptul că e implicată percepția scoate experiența din domeniul cunoașterii. Iată de ce viziunile, oricât de sfinte, nu durează. Biblia îți spune să te cunoști sau să ai certitudine. Certitudinea ține întotdeauna de Dumnezeu. Când iubești pe cineva, îl percepi așa cum este, iar asta îți permite să-l cunoști. Până nu îl percepi așa cum este, nu îl poți cunoaște. Cât pui întrebări despre el, dai de înțeles că nu îl cunoști pe Dumnezeu. Certitudinea nu cere acțiune. Când spui că acționezi pe baza cunoașterii, confunzi de fapt cunoașterea cu percepția. Cunoașterea asigură forța pentru a gândi creator, dar nu pentru a acționa corect. Percepția, miracolele și acțiunea sunt strâns corelate. Cunoașterea e rezultatul revelației și induce numai gândire. Percepția implică trupul, chiar și în forma ei cea mai spiritualizată. Cunoașterea vine de la altarul lăuntric și e veșnică pentru că e certă. A percepe adevărul nu e tot una cu al cunoaște. Percepția corectă e necesară înainte ca Dumnezeu să poate comunica direct cu altarele lui pe care le-a stabilit în fiii lui. El poate să își comunice certitudinea, iar cunoașterea lui va aduce pace fără niciun semn de întrebare. Dumnezeu nu le este străini fiilor lui, iar fiii lui nu sunt străini unul altuia. Cunoașterea a precedat atât percepția cât și timpul pe care le va înlocui în cele din urmă. Iată adevăratul înțeles al afirmațiilor alfa și omega, începutul și sfârșitul, și mai înainte de a fi fost Avram, eu sunt. Percepția poate și trebuie să devină stabilă, dar cunoașterea este stabilă. Temete-te Dumnezeu și păzește poruncile lui, devine cunoaște-l pe Dumnezeu și acceptei certitudinea. Dacă ataci în altul, îți vei face ție rău. Nu-ți poți cunoaște fratele când îl ataci. Atacul e îndreptat întotdeauna asupra unui străin. Îl faci străin prin percepțiile tale greșite și de aceea nu îl poți cunoaște." Ți-e frică de el din cauza că l-ai făcut un străin. percepe el corect ca să-l poți cunoaște. Nu există străini în creația lui Dumnezeu. Pentru a crea cum te-a creat el, poți crea numai ce cunoști și deci ce accepti că ți aparține. Dumnezeu își cunoaște copiii cu perfectă certitudine. I-a creat cunoscându-i. Îi recunoaște perfect. Când ei nu se recunosc unul pe altul, nu îl recunosc pe el. Greșeala și eul Aptitudinile pe care le ai acum sunt doar umbre ale adevăratei tale capacități. Toate funcțiile tale din prezent sunt împărțite, putând fi puse sub semnul întrebării și al îndoielii, căci nu ești sigur cum să le folosești și ești de aceea incapabil de cunoaștere. În plus, ești incapabil de cunoaștere și din cauza că poți încă să percepi într-un mod neiubitor. Percepția nu a existat până nu au fost introduse prin separare conceptele de grade, aspecte și intervale. Spiritul nu are niveluri, iar toate conflictele se nasc din conceptul de niveluri. Numai nivelurile treimi sunt capabile de unitate. Nivelurile create prin separare nu pot decât să fie în conflict, căci nu înseamnă nimic unele pentru altele. Conștiința, nivelul percepției, a fost prima șcinziune introdusă în minte după separare, făcând din minte un perceptor și nu un creator. Conștiința e identificată corect ca domeniul eului Eul este o încercare a minții greșite de a te percepe cum vrei să fii și nu cum ești Te poți cunoaște însă doar așa cum ești, fiind singurul lucru de care poți fi sigur Restul este pus sub semnul întrebării Eul e aspectul întrebător al sinelui de după separare, care a fost făcut și nu creat E capabil să pună întrebări, dar nu să perceapă răspunsuri semnificative Căci acestea ar presupune cunoaștere și nu pot fi percepute Mintea e confuză, de aceea, pentru că numai starea unei minți poate fi fără confuzie. O minte separată sau împărțită trebuie să fie confuză. E inevitabil să fie nesigură de ce este ea și trebuie să fie în conflict pentru că nu concordă cu ea însăși. Aspectele ei devin astfel străine, unele de altele, asta fiind esența condiției propice fricii în care atacul e mereu posibil. Ai toate motivele să te temi în felul în care te percepi. Iată de ce nu poți scăpa de frică până nu realizezi că nu te-ai creat și nici nu te-ai putea crea tu. Nu vei putea face niciodată adevărate percepțiile tale false, iar credința ta e ferită de propria ta greșeală. Iată de ce va trebui să alegi până la urmă să vindeci separarea. Mintea corectă nu trebuie confundată cu mintea cunoscătoare, căci se aplică doar percepției corecte. Poți fi în mintea corectă sau în mintea greșită, până și asta fiind o chestiune de grade, arătând clar că nu e vorba de cunoaștere. Folosită cum trebuie, expresia minte corectă se referă la corecția adusă minții greșite și se aplică stării mentale, ce induce percepție acurată. E o minte dispusă la miracole, pentru că că percepția greșită, un adevărat miracol dat fiind felul în care te percepi. Percepția implică întotdeauna o întrebăințare greșită a minții, pentru că duce mintea în zone de incertitudine. Mintea e foarte activă. Când alege să fie separată, alege să perceapă. Până atunci, voiește numai să cunoască. După aceea, poate numai să aleagă ambigu, singura ieșire din ambiguitate fiind percepția clară. Mintea revine la funcția ei proprie numai când voiește să cunoască. Se pune astfel în slujba spiritului, unde percepția e schimbată. Când alege să-și facă propriile niveluri, mintea alege să se împartă, dar nu se poate separa total de spirit, căci din spirit își derivă întreaga putere de a face sau de a crea. Mintea își afirmă sursa chiar și atunci când creează greșit, căci altfel și-ar înceta pur și simplu existența. Așa ceva e imposibil, căci mintea aparține spiritului pe care l-a creat Dumnezeu și care este de aceea veșnic. Capacitatea de a percepe a făcut posibil trupul, pentru că trebuie să percep ceva și cu ceva. Iată de ce percepția presupune un schimb sau o traducere de care cunoașterea nu are nevoie. Funcția imperativă a percepției, o formă distorsionată de creație, îți permite atunci să interpretezi trupul ca fiind tu însuți, într-o încercare de a scăpa de conflictul pe care l-ai stârnit. Spiritul, care cunoaște, nu poate fi împăcat cu această pierdere de putere, căci e incapabil de întuneric. Spiritul devine astfel aproape inaccesibil minții și total inaccesibil trupului. De aici înainte, spiritul e perceput ca o amenințare, căci lumina desfințează întunericul arătându-ți pur și simplu că e inexistent. Adevărul va virui mereu greșeala în acest fel. Nu poate fi vorba de un proces activ de corecție, pentru că, așa cum am subliniat deja, cunoașterea nu face nimic. Poate fi percepută ca agresor, dar nu poate ataca. Ceea ce percepi a fi atacul ei e propria ta recunoaștere vagă că e posibil să îți reamintești cunoașterea, căci nu a fost distrusă niciodată. Dumnezeu și creațiile lui rămân în certitudine, cunoscând de aceea că nu poate exista nicio creație greșită. Adevărul nu se poate ocupa de greșelile pe care le vrei. Eu am fost un om care și-a amintit spiritul și cunoașterea acestuia. Ca om, nu am încercat să contracarez greșala prin cunoaștere, ci să corectez greșeala de jos în sus. Am demonstrat atât neputința trupului, cât și putința minții. Unindu-mi voia cu a creatorului meu, mi-am amintit firesc spiritul și adevăratului scop. Deși nu pot uni în locul tău voia ta cu a lui Dumnezeu, îți pot șterge din minte toate percepțiile greșite dacă vrei să o pui sub îndrumarea mea. Numai percepțiile tale greșite îți stau în cale. Fără ele, opțiunea ta e certă. O percepție sănătoasă induce o alegere sănătoasă. Nu pot alege în locul tău, dar te pot ajuta să îți efectuezi propria alegere corectă. Mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Ar trebui să fie toți sunt chemați, dar puțini aleg să asculte. De aceea ei nu aleg corect. Cei aleși sunt doar cei ce aleg corect mai devreme. Mințile corecte o pot face acum, găsindu-și astfel odihna sufletelor. Dumnezeu te cunoaște numai în pace și asta e realitatea ta. Dincolo de percepție Am spus că aptitudinile pe care le ai acum sunt doar umbreale adevăratei tale capacități și că percepția care judecă din fire a fost introdusă numai după separare. De atunci, nimeni nu a mai fost sigur de nimic. A mai lămurit că învierea a fost mijlocul de revenire la cunoaștere, care s-a înfăptuit prin unirea voii mele cu a tatălui. Putem acum să facem o distinție care va lămuri câteva dintre afirmațiile care vor urma. De la separare, cuvintele a crea și a face au început să se confunde. Când faci ceva, o faci dintr-o anumită senzație de lipsă sau nevoie. Orice lucru făcut cu un anume scop nu are o adevărată putere de generalizare. Când faci ceva să satisfaci o lipsă percepută, îți afirm tacit credința în separare. Eul a inventat în acest scop multe sisteme de gândire ingenioase. Niciunul dintre ele nu e creator. Inventivitatea e un efort irosit chiar și în forma ei cea mai ingenioasă. Caracterul extrem de concret al invenției nu e demn de creativitatea abstractă a creațiilor lui Dumnezeu. Așa cum am observat deja, cunoașterea nu duce la acțiune. Confuzia dintre adevărata ta creație și ce ai făcut tu din tine e atât de profundă încât ți-a devenit literalmente imposibil să cunoști ceva. Cunoașterea e mereu stabilă și e destul de evident că tu nu ești. Cu toate acestea, ești perfect stabil așa cum te-a creat Dumnezeu. În sensul acesta, când comportamentul tău e instabil, ești în dezacord cu ideea dumnezească a creației tale. Poți să nu fii de acord dacă vrei, dar nu ai vrea să o faci dacă ai fi în mintea corectă. Întrebarea fundamentală pe care ți-o pui în continuu nu ți poate fi adresată corecție, te tot întrebi ce ești. Asta dă de înțeles că răspunsul nu e numai unul pe care îl cunoști, ci și unul pe care tu hotărăști să-l furnizezi. Tu însă nu poți să te percepi corect, nu ai chip de perceput. Cuvântul chip sau imagine e legat întotdeauna de percepție și nu face parte din cunoaștere. Imaginile sunt simbolice și reprezintă altceva. Ideea de a schimba imaginea recunoaște puterea percepției, dar dă de înțeles și că nu e nimic stabil de cunoscut. Cunoașterea nu e pasibilă de interpretare. Poți încerca să interpretezi înțelesul, dar e o încercare mereu pasibilă de eroare, pentru că se referă la percepția înțelesului. Asemenea incongruități sunt rezultatul încercărilor de a te vedea separat și neseparat în același timp. E imposibil să faci o confuzie atât de fundamentală fără să sporești și mai mult confuzia generală. Mintea ta se poate să fi devenit foarte ingenioasă, dar cum se întâmplă întotdeauna când metoda și conținutul sunt separate, e folosită într-o încercare zadarnică de a ieși dintr-un impas fără ieșire. Ingenuitatea e ruptă total de cunoaștere, căci cunoașterea nu cere ingenuitate. Gândirea ingenioasă nu e adevărul care te va face liber, dar ești liber de nevoia de a te lăsa în așa ceva în momentul în care ești dispus să îi dai drumul. Rugăciunea e un mod de a cere ceva, e mijlocul de propagare al miracolelor, dar singura rugăciune cu înțeles e rugăciunea de iertare, căci cei ce au fost iertați au totul. Odată ce s-a acceptat iertarea, rugăciunea, în sens obișnuit, nu mai are niciun înțeles. Rugăciunea de iertare nu e decât rugămintea de a putea recunoaște ce ai deja Alegând percepția în loc de cunoaștere, te-ai pus într-o postură în care te-ai putea asemăna tatălui tău numai percepând miraculos Ai pierdut cunoașterea că tu însuți ești un miracol dumnezeiesc Creația e sursa ta și e singura ta funcție adevărată Afirmația Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemnarea lui să cere reinterpretată prin chip putem înțelege gândire, iar asemănare poate fi înțelesă ca de o calitate asemănătoare. Dumnezeu a creat într-adevăr spiritul după propria lui gândire și de o calitate asemănătoare cu a lui. Altceva nu există. Percepția, pe de altă parte, e imposibilă fără credința în mai mult și mai puțin. La fiecare nivel ea presupune selectivitate. Percepția e un proces continuu de acceptare și respingere, de organizare și reorganizare, de strămutare și schimbare. Evaluarea e o parte esențială a percepției, căci judecățile sunt necesare pentru a selecta. Ce se întâmplă cu percepțiile dacă nu există judecăți și numai perfectă egalitate? Percepția devine imposibilă. Adevărul poate numai să fie cunoscut. E la fel de adevărat în întregime, iar cunoașterea unei părți din el înseamnă a cunoaște în întregime. Numai percepția implică o conștiență parțială. Cunoașterea transcede legile ce guvernează percepția, căci o cunoaștere parțială este cu neputință. E toată una și nu are părți separate. Tu, care ești una cu ea, nu trebuie decât să te cunoști pe tine și cunoașterea ta e completă. A cunoaște miracolul lui Dumnezeu înseamnă a cunoaște pe el. Iertarea e vindecarea percepției separării. Perceperea corectă a fratelui tău e necesară din cauza că mințile au ales să se vadă separate. Spiritul îl cunoaște pe Dumnezeu pe deplin. Iată puterea lui miraculoasă. Faptul că această putere e împărtășită pe deplin de fiecare e o situație total străină de gândirea lumii. Lumea crede că dacă cineva are totul, nu a mai rămas nimic. Dar miracolele lui Dumnezeu sunt la fel de totale ca gândurile lui, pentru că sunt gândurile lui. Cât durează percepția, rugăciunea are un rost. Deoarece percepția se sprijină pe lipsă, cei ce percep nu au acceptat total ispășirea și nu s-au deferit adevărului. Percepția se bazează pe o stare separată, așa că oricine percepe, chiar și cât de puțin, are nevoie de vindecare. Comuniunea, nu rugăciunea, e starea firească a celor ce cunosc. Dumnezeu și miracolul Lui sunt inseparabili. Ce frumoase sunt gândurile Lui Dumnezeu care trăiesc în lumina Lui! Valoarea ta e mai presus de percepție, pentru că e mai presus de îndoială. Nu te percepe în lumini diferite. Cunoaște-te în singura lumină, în care miracolul care ești tu e cât se poate de clar. Judecata și complexul autorității Am vorbit deja despre judecata de apoi, dar nu destul de amănunțit. După judecata de apoi, nu va mai fi niciuna. Judecata e simbolică pentru că dincolo de percepție nu există judecată. Când spune Biblia nu judecați ca să nu fiți judecați, asta înseamnă că dacă judeci realitatea altora nu vei putea să nu o judeci pe a ta. Decizia de a judeca în loc de a cunoaște e cauza pierderii păcii. Judecata e procesul pe care se bazează percepția, nu cunoașterea. Am mai discutat asta în termenii selectivității percepției și am arătat că evaluarea e premiza ei necesară și evidentă. Judecata implică respingere întotdeauna. Ea nu evidențiază niciodată numai aspectele pozitive ale lucrului judecat fie în tine, fie în alții. Ce ai perceput și respins sau judecat și declarat eficient rămâne în mintea ta pentru că l-ai perceput. Una dintre iluziile de care suferi e convingerea că ce ai judecat defavorabil nu are niciun efect. Așa ceva nu poate fi adevărat decât dacă mai crezi și că ce ai judecat defavorabil nu există. E clar că nu crezi așa ceva, ce altfel nu l-ai fi judecat defavorabil. În definitiv, nu contează dacă judecata ta e corectă sau greșită. În ambele cazuri, decizi să crezi în ireal. E ceva inevitabil în orice tip de judecată, că ce a judecat înseamnă a crede că poți să selectezi din realitate ce preferi. Nu ai idee ce ușurare imensă și ce pace profundă rezultă din întâmpinarea ta și a fraților tăi fără nicio judecată. Când vei recunoaște ce e și ce sunt frații tăi, vei realiza că judecata lor în orice fel nu are niciun înțeles. De fapt, le pierzi înțelesul tocmai pentru că îi judeci. Toată incertitudinea vine din convingerea că ești constrâns de judecată. Nu ai nevoie de judecată să-ți organizezi viața și precis nu ai nevoie de ea ca să te organizezi. În prezența cunoașterii, toată judecata este suspendată automat, tocmai acest proces făcând posibilă înlocuirea percepției cu recunoașterea. Ți-e foarte frică de tot ce ai perceput, dar ai refuzat să accepti. Crezi că din cauza că ai refuzat să accepti un lucru, l-ai scăpat de sub control. Iată de ce îl vezi în coșmaruri sau în deghizări plăcute în visele ce îți par mai fericite. Nimic din ce ai refuzat să accepti nu poți să conștientizezi. Nu că ar fi periculos în sine, dar l-ai făcut să îți pară periculos. Când te simți obosit, precis te-ai judecat capabil de oboseală. Când râzi de cineva, precis l-ai judecat lipsit de valoare. Când râzi de tine, precis râzi și de alții, fie și numai pentru că nu poți tolera ideea că ești mai lipsit de valoare decât ei. Asta te face să te simți obosit pentru că e cât se poate de descurajant. Nu ești de fapt capabil să fii obosit, dar ești foarte capabil să te istovești singur. Efortul judecății constante e practic insuportabil. E curios cu o aptitudine atât de debilitantă, se bucură de atât aprețuire. Dar, dacă vrei să fii autorul realității, vei insista să te cramponezi de judecată și vei privi cu frică judecata crezând că într-o bună zi se va folosi împotriva ta. Poți crede asta numai în măsura în care crezi în eficacitatea judecății ca armă de apărare a propriei tale autorități. Dumnezeu oferă numai milostivire. Cuvintele tale trebuie să reflecte numai milostivire, că ce asta ai primit și asta trebuie să dai. Dreptatea e în un expedient temporar sau o încercare de a te învăța înțelesul milostivirii. Ea ajute că numai din cauză că ești capabil de nedreptate. Am vorbit de diferite simptome la acest nivel existând o varietate aproape infinită. Există însă o singură cauză pentru toate, complexul autorității. Asta e rădăcina tuturor relelor. Fiecare simptom făcut de eu implică o contradicție în termeni, căci mintea e împărțită între eu și Spiritul Sfânt, așa că orice face eu ul e incomplet și contradictoriu. Această postură de nesustinut e rezultatul complexului autorității, care, acceptând ca premiză singurul gând de neconceput, poate produce numai idei de neconceput. Problema autorității e de fapt o chestiune de autoritate. De câte ori ai o problemă de autoritate, o ai din cauza că te crezi propriul tău autor și îți proiectezi delirul asupra altora. Percepe apoi situația ca una în care alții se luptă cu tine literalmente pentru poziția ta de autor. Asta e greșeala fundamentală a tuturor celor ce cred că au uzurpat puterea lui Dumnezeu. Credința aceasta îi înspăimântă pe ei, dar pe Dumnezeu nu îl tulbură cu nimic. E însă dornic să o desfacă, nu pentru a-și pedepsi copiii, ci doar pentru că știe că îi face nefericiți. Creațiilor lui Dumnezeu le e dat adevăratul lor autor, dar tu preferi să fii anonim când alegi să te separi de autorul tău. Fiind nesigur de apartenența ta la creația adevăratului tău autor, crezi că propria ta creație a fost anonimă. Te pui astfel într-o postură în care îți pare rezonabil să crezi că te-ai creat tu. Disputa în privința apartenenței la un autor a lăsat o asemenea nesiguranță în mintea ta încât se poate îndoi chiar de faptul că existi. Numai cei ce renunță la toate dorința te-a respinge pot cunoaște că e imposibil să fie respinși. Nu ai uzurpat puterea lui Dumnezeu, dar ai pierdut-o. Din fericire, a pierde ceva nu înseamnă că aș și dispărut, înseamnă doar că nu ți aduce aminte unde este. Existența lucrului pierdut nu depinde de capacitatea ta de a-l identifica sau chiar de a-l localiza. E posibil să privești realitatea fără judecată și să cunoști pur și simplu că este. Pacea e o moștenire firească a spiritului. E liber fiecare să refuze să își accepte moștenirea, dar nu e liber să stabilească ce anume a moștenit. Problema pe care trebuie să o decidă fiecare e fundamentală a chestiunea apartenenței la un autor. La urma urmei, toată frica provine, uneori pe căi foarte întortocheate, din negarea autorității. Ofensa nu i se aduce niciodată lui Dumnezeu, ci numai celor ce îl neagă. Ai nega autoritatea înseamnă a-ți nega motivul pentru pacea ta, așa că te vezi numai în segmente. Această percepție ciudată e complexul autorității. Nu există om care să nu se simtă întemnițat într-un fel sau altul. Dacă e rezultatul propriei lui libertăți de voință, precis își consideră voința neliberă, căci altfel raționamentul circular în această situație i-ar fi foarte limpede. Libertatea de voință trebuie să ducă la libertate. Judecata întemnițează întotdeauna pentru că separă segmente din realitate cu metrul instabil al dorinței. Dorința nu e fapt. A dorit de înțeles că nu e de ajuns să voiești, însă cei în mintea corectă nu cred că lucrul dorit e la fel de real ca lucrul voit. În loc de căutați mai întâi împărăția cerurilor, spune voiți mai întâi împărăția cerurilor și ai spus știu ce sunt și accept propria mea moștenire. Crearea versus imaginea de sine fiecare sistem de gândire trebuie să aibă un punct de pornire. Începe fie cu o facere, fie cu o creare, o distinție pe care am discutat-o deja. Asemânarea dintre ele stă în puterea lor ca temelii. Diferența dintre ele stă în ce se sprijină pe ele. Amândouă sunt pietre unghiulare pentru sistemele de convingeri pe baza cărora trăim. E o greșeală să crezi că un sistem de gândire bazat pe minciuni ar fi slab. Niciun lucru făcut de un copil de al lui Dumnezeu nu e lipsit de putere. E foarte esențial să îți dai seama de asta, că ce altfel nu vei fi în stare să scapi din închisoarea pe care ai făcut-o. Nu poți rezolva problema autorității de precin puterea minții tale. Să faci așa ceva ar însemna să te amăgești, iar asta îți va dăuna pentru că înțelegi de fapt puterea minții. De asemenea, îți dai seama că nu o poți slăbi, așa cum nu îl poți slăbi nici pe Dumnezeu. Diavolul e un concept înfricoșător pentru că pare extrem de puternic și extrem de activ. E perceput ca o forță în luptă cu Dumnezeu, confruntându-L pentru posesia creațiilor sale. Diavolul amăgește cu minciuni și glădește împărății în care totul e în direct opoziție cu Dumnezeu. Și totuși el atrage oamenii în loc să le repugne, ei fiind dispuși să îi vândă sufletele lor în schimbul unor daruri lipsite de orice valoare reală. Asta nu are absolut niciun sens. Am mai discutat despre cădere sau separare, dar trebuie înțeles bine ce înseamnă. Separarea e un sistem de gândire suficient de real în timp, dar nu în veșnicie. Toate convingerile sunt reale pentru cel ce crede în ele. Rodul unui singur pom a fost interzis în simbolica grădină, dar nu se poate să l fie interzis Dumnezeu, că ce altfel nu s-ar fi mușcat din el. Dacă Dumnezeu își cunoaște copiii și te asigur că îi cunoaște, i-ar fi pus el oare într-o postură în care a fost posibilă propria lor distrugere. Pomul interzis a fost numit pomul cunoașterii, dar Dumnezeu a creat cunoașterea și a dat-o de bunăvoie creațiilor sale. Acest simbolism a primit multe interpretări, dar poți fi sigur că orice interpretare ce îi vede în stare, fie pe Dumnezeu, fie creațiile sale, să își distrugă scopul, va fi eronată. Mușcarea din rodul pomului cunoașterii e o expresie simbolică pentru uzurparea capacității de autocreare. E singurul sens în care Dumnezeu și creațiile sale nu sunt co-creatori. Convingerea că sunt e implicită în conceptul de sine sau în tendința sinelui de a-și face un chip sau o imagine de sine. Imaginile se percep, nu se cunosc. Cunoașterea nu poate amăgi, dar percepția poate. Te poți percepe autocreator, dar nu poți face mai mult decât să o crezi. Nu poți face să fie și adevărat. Și după cum am mai spus, când vei percepe corect în cele din urmă, te vei bucura că nu poți. Până atunci însă, convingerea că poți e piatra de temelie a sistemului tău de gândire și toate mecanismele tale de apărare sunt folosite să atace ideile care ar putea să o scoadă la lumină. Te mai crezi încă un chip făcut de tine. Mintea ta nu concordă cu Spiritul Sfânt în această privință și nu există soluție cât crezi unicul lucru literalmente de neconceput. Iată de ce nu poți crea și ești plin de frică referitor la ce ai făurit. Mintea poate face credința în separare foarte reală și foarte înfricoșătoare, iar diavolul e tocmai această credință. E puternic, activ, distructiv și în opoziție clară cu Dumnezeu, căci neagă literalmente paternitatea. Privește-ți viața și vezi ce a făurit diavolul. dă seama însă că făurirea aceasta se va dizolva precis în lumina adevărului, căci temelia ei e o minciună. Crearea ta de către Dumnezeu E singura temelie de nezdruncinat Căci în ea stă Punctul tău de plecare e adevărul Și trebuie să revii la începutul tău S-au văzut multe de atunci Dar nimic nu s-a întâmplat de fapt Sinele tău mai e în pace Deși mintea ta e în conflict Nu te-ai întors încă suficient de mult Și de aceea ți-e acum atât de frică Pe măsură ce te apropii de început Simți asupra ta frica distrugerii Sistemului tău de gândire De parcă ar fi frica de moarte Nu există moarte dar există o credință în moarte. Mlădița care nu aduce rod va fi tăiată și se va usca. Bucurăte! Lumina se va răsfrânge din adevărata temelie a vieții și sistemul tău de gândire va fi corectat, căci nu va putea să stea în picioare altfel. Tu, care te temi de mântuire, alegi moartea. Viața și moartea, lumina și întunericul, cunoașterea și percepția sunt ireconciliabile. Să crezi că pot fi reconciliate înseamnă să crezi că Dumnezeu și Fiul Său nu pot. Numai unitatea cunoașterii e lipsită de conflict. Împărăția ta nu e din lumea aceasta pentru că ți s-a dat de dincolo de această lume. Numai în lumea aceasta are înțeles ideea unui complex al autorității. Lumea nu se părăsește prin moarte, ci prin adevăr, iar adevărul poate fi cunoscut de toți cei pentru care a fost creată împărăția și pe care îi așteaptă.